Ciao Mesa, ci senti? Ciao. Sì, sì, vi sento forte e chiaro. Ciao. Allora, innanzitutto benvenuta su Radio Città Fusico e grazie per per dedicarci un po' un po' di tempo e per la chiacchierata che che andremo a farci. Grazie a voi dell'ospitalità. E innanzitutto come stai? Ma dai, abbastanza bene, penso un po' come tutti in questo periodo si alternano giorni un po' più up, giorni un po' più down da una seconda di del colore della zona. In questo momento a Roma siamo arancioni, quindi qualcosa si può fare. lì a Bologna com'è la situazione? Ma noi siamo ancora siamo ancora rosse, ma probabilmente diventeremo presto arancioni o almeno speriamo. Dai. Ottimo. Allora, eh qualche giorno fa è uscito il tuo nuovo singolo Animale, appunto, e volevo innanzitutto chiederti come nasce questa nuova uscita e quale storia racconta questo pezzo perché è molto è molto significativo in questo senso qua. Allora, questa canzone nasce un paio di anni fa di notte, come moltissime canzoni di di quello che sarà il disco nuovo, come anche romantica, l'ho scritta molto in un'atmosfera notturna solidaria, un po' sussurrata, no? Infatti la prima registrazione che c'ha sul telefono di animale è tipo delle 3:00 di mattina, Dio che canto pianissimo per non svegliare gli altri. Ehm niente, è una canzone che parla, direi, soprattutto del di attrazione fisica. Ehm nobrando eh, come metafora, come paragone gli animali, ognuno sta a lì a farsi tante domande cio so su, sul su loro estinto, no? E no, al contrario, invece a volte ce ne facciamo spesso troppe e roviniamo magari delle cose potenzialmente eh, belle, spontanee e naturali, quindi è una canzone che so no, in vita pensare di meno e a seguire di più la pancia, diciamo così, a farci meno problemi, insomma. Esatto. Che ce ne facciamo sempre troppi, forse. <ride> Sì, tra l'altro animale è il secondo singolo uscito quest'anno, quindi il 2021 inizia inizia benissimo dopo, diciamo, il 2020 che è stato un anno un po' particolare per tante per tanti perché di fatto è da un anno che la musica si è fermata, però questa è anche forse una risposta a in questo senso qua perché eh, la musica o comunque i live si sono fermati, ma eh, gli artisti le artiste eh, stanno iniziando a far uscire tante tante proposte infatti volevo chiederti come hai vissuto in questo senso la fase di lockdown e di, di pandemia se ha influito poi sul tuo modo di creare e comporre pezzi nuovi ma guarda, io questi pezzi in realtà li ho scritti prima cioè diciamo ci ho lavorato, ho continuato a lavorarci durante la pandemia ma sono pezzi che ho scritto prima che chiudessero tutto proprio febbraio 2020 io ero a casa di Bartolini che appunto ha co-prodotto insieme a Suri in questi pezzi qua per fare le preproduzioni e poi a un certo punto ci hanno detto dove deve sta casa e quindi eh, per fortuna avevamo finito di fare le preproduzioni, quindi è stato un po' complicato poi tutto il discorso di andare a Bologna perché appunto l'ho registrato lì e quando si poteva, quando aprivano un pochino i barchi tra virgolette salivame, registravamo due tre pezzi a botta più o meno e è stato impegnativo, tipo appunto di vista psicologico più che altro perché non hai mai la certezza di di quello che succederà e soprattutto di eh, quanto quello che sto facendo poi potrà non lo so avere una vita che è quella solita, no? Quindi delle live, delle ospitalità in studio, eccetera eccetera, che poi è la dimensione pure più bella del nostro lavoro A parte la scrittura che ovviamente è importantissima, però senza quella dimensione lì è è dura pensare al futuro, ecco, eh? quindi insomma, complicato, ma siamo positivi, almeno ci proviamo. No, certo, almeno bisogna provare a a rimanere a rimanere positivi. E comunque l'uscita di questi due singoli eh, preannuncia forse un po' l'uscita di di un nuovo album. Tu hai hai qualcosa in cantiere per il futuro, chiaramente rimanendo sempre più positive possibili. Ma sì, guarda, questo disco non c'è una data ancora di uscita con bomba stiamo capendo cosa è meglio fare, cioè che se aspettare magari continuare a pubblicare singoli quando la situazione è un po' più vivibile, fare uscire il disco, però il disco è pronto, c'è e sono mega contenta di di come è venuto e non vedo l'ora poi di di suonarlo anche perché abbiamo creato la formazione eh, della band e insomma, ero come mio progetto tra virgolette più speranza cioè quello di quest'estate fare qualche cosa insomma zonarlo e ricominciare a fare i nostri bei giri in giro per l'Italia insomma Sì, poi nella speranza che effettivamente da qui a qualche tempo riiniziano riinizino ad aprire i locali, riinizino a a partire i concerti. Ti volevo chiedere se in questa prospettiva c'è un posto che tu immagini che verrebbe a essere il tuo primo posto in cui ti esibirai post pandemia. Allora, lo sai, il posto dove Di solito c'è un'accoglienza, un calore più importante, diciamo, per eh, i miei live, la mia musica in generale a Milano. Ehm infatti ci abbiamo suonato tantissime volte e purtroppo lo Ebo non c'è più. Quindi mi, mi starebbe piaciuto tanto ripartire da da lì e poi tira sta guarda, ti dico la verità, sarei contenta di suonare ovunque. Sì, a certo. Bologna poi in particolar modo perché Ehm in realtà ho live vero e proprio mio, l'ho fatto una volta soltanto in agosto oltretutto, quindi mi piacerebbe un sacco invece venire a suonare a Bologna proprio con con la band, sarebbe fighissimo. Va bene, io ti ringrazio tantissimo e a te. speriamo di di di poter venirti a sentire presto in un concerto in presenza e dal vivo, il più presto Dai, possibile. Aspetto. Grazie. Ciao Mesa. Grazie a voi, ciao.